Alhamdulillah Rabbil alamin. Urije na stahini ala umuri dunya wad din. Wa afdalu as-salatu wa at-taslim ala sayyidina al-awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. kitabu kitabu cha hadith ahadithul ahkam cha Abdul Ghani Al-Maqdisi ni kitabu ambacho ni muhimu sana kama tulivoelezea yatubainishia hukmu na namna ya kutekeleza ibada mbalimbali mbali ambazo ni katika ibada za kila siku katika milango ya fikhi. Tukianza leo katika kitabu tahara asema kitabu at-tahara kitabu ya tahara ni mlango wa kwanza ambao insha Allahu Taala ndio tutakuwa nao kwa kuna hadithi kadhaa kadha ambazo zimetajwa katika mlango huu au katika kitabu hiki ametaja hadithi ya kwanza ambayo topiki yake ni niya anwaniyake ni nia asema alhadithul awwal hadithi ya wa innamal likulli Uh, katika hadithi hii ambayo ni maarufu ni tuheskia mara kwa mara Ndiyo amefungua nayo na wengi katika aimmatul hadith wamefungua nayo wamefungua na alimamu al, al katika kitabu chake cha -kita Sunna na wengineo ambao wamefungua vitabu vyao katika hadithi hii Alimamu imam al-Bukhari na wengineo ni hadithi muhimu sana yasema Omar bin al-Khattab alisema Amir al-Mu'minin kwamba nilimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema Hakika matendo yanazingatiwa kwa nia na hakika kila mtu atalipo kulingamana na nia yake ambaye atakuwa bas faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi yule ambaye kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake na yule ambaye kuhama kwake ni kwa sababu ya dunia ataipata au kwa sababu kwenda kupata mwanamke muowe basi kuhajara kuhama kwake kutakuwa ni kwa sababu ya kile alichokihamia. Uh, nia ni ndio maudhui au ndio topic ya hadithi hii. Na nia ni mtu kukusudia jambo analokusudia kulifanya, msukumo uliompelekea kufanya kitu fulani. Kwa nini umeswali? Kwa nini? Uh, unatekeleza ibada au mambo yoyote jambo lolote unilotekeleza kwa nini unatekeleza msukumo upi uliokupelekea je umechukumwa kwamba watu unafanya kwa sababu watu wanafanya ama umefanya kwa sababu unataka sifa ndani yao au umefanya kwa sababu Wataka mali au ni jambo gani nini lilo kukusukuma ama umefanya kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuamrisha kwa hivyo unatekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu nini ambayo kwa nini unatekeleza lile ambalo kwamba unalitekeleza hii ndiyo nia na <coughs> katika maelezo ya, ya shareh asema Sheikh Al-Basam hadithi hii ni hadithi kubwa hii ni hadithi kubwa mno na msingi katika misingi ya dini hii ni kipimo sahihi ya kuweza kupima matendo ya mtu Ndiyo ambapo kwamba inapima matendo ya mtu kukubaliwa kwake au kukataliwa na wingi wa thawabu au ucheche wake hadithi hii ni kipimo muhimu inapima matendo ya mtu kukubaliwa kwake kwa Mwenyezi Mungu au kutokubaliwa au thawabu kidogo au nyingi inalingamana na hadithi hii ama ndio inakuelezea jambo hilo msingi huo kwani mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuwa nia ndio ambayo matendo yote yanazunguka kwa nia sababu ya wewe kutekeleza msukumo uliokusukuma ukafanya nile jambo unalolifanya ibada unayoifanya unafanya kwa nini lengo lako nini basi itakapokuwa nia yako ni nzuri na matendo umekusudia umeitakasa ni safi kwa ajili ya Mwenyezi ume, umetaka radhi za Mwenyezi basi matendo yatakubaliwa na Mwenyezi na iwapo matendo iko kinyume na hivyo si kwa ajili ya Mwenyezi basi matendo mtu wa mwenyewe na ndiyo hapo twaona twa kuwa mtu waweza kutekeleza ibada au matendo ambayo yanaonekana kwamba ni ibada kwa Mwenyezi lakini kwa sababu ya ubovu wa nia sisi tumemhukumu kwamba huyu bwana alisali mashaallah ni mu'min lakini kwa kuwa nia yake ni mbovu kumbe mbele ya Mwenyezi hana nini hana hiyo sala hana ibada Ameregeshewa ibada yake kwa hivyo itakapokuwa nia yake ni nzuri na matendo ni kwa ikhlas ni halis ni safi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi matendo hayo yatukubaliwa kwa Mwenyezi Mungu na akiwa ni kinyume na hivyo basi matendo yatereshwa mwenyewe fa inallaah taala agnaa shurakaa anishirki kwani Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja katika hadithi hiyo katika Muslim Mwenyezi Mungu ni mkwasi ni hataki kushirikishwa manake wewe utakapotekeleza ibada Watakasawabue ya Mungu unataka yeye Mwenyezi wa akulipe na katika wakati huo huo una lengo lingine kwamba sifa za watu au wataka mali kutoka kwa watu kwa hivo, umefanya ibada ya Mwenyezi ukitaka yeye akulipe na huku wataka na kitu kingine umemshirikisha Mwenyezi umefanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa kutaka kwake na kutaka kwa mwingine hapo umefanya shiriki. Na ndiyo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkwasi hataki ibada sampuli hizi sababu anaikataa hataki ibada kama hizo mtume kama alivyo alivyosema uh, katika hadithi ya kwamba Mwenyezi Mungu asema ana aghna sharaka anashirik mimi ni mkwasi nimejitosheleza sihitaji katika ibada yangu kwamba mja afanye ibada kwa ajili yangu na kwa ajili nyingine atakapofanya na namwachia huyo mwingine namwachia huyo mwingine. Kwa hivyo ni yetu umuhimu wakua kwa jili yaki, yaki. wa kwao kwa ajili yake Mwenyezi Mungu pekee yake. Kisha mtume akapiga mfano kwa msingi huu wa hadithi hii, akapiga mfano kwa kuhama, akasema yule aliyetekea hama kutoka maka. wakati huo mtume amefukuzwa maka na wale makufari na mushirikini wamemtoa maka. ambao wakati huo ilikuwa kwenye biladi shirki. Asa akawa Kuhama kutoka Makkah kwenda Madina ni ibada. Kwa hivyo Mtume alikapigia ibada hii mfano kwamba atakayeto kutoka Makkah kwenda Madina kwa kutafuta thawabu za Mwenyezi Mungu na kutaka kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili asome sharia basi ya, kuhama yake kuko kwa njia ya Mwenyezi Mungu atapata thawabu ya Mwenyezi Mungu na atakuwa karibu na Mtume na Mwenyezi Mungu atamwafikia kusoma. Wa man kana hijratuhu li gharadin min aghradid dunya lakini yule ambaye kuhama kwake kutakuwa kwa malengo lengo lingine katika malengo ya dunia basi falaysa allahu thawabu, Hato pata thawabu pata kile alichokikusudia kwa mfano ni katika mambo ya mubahata amekwenda kwa sababu ya kupata kazi atapata kazi ni, eh, na kazi waweza ukaifanya ikawa ibada na waweza kuifanya kwamba ni maisha ikiwa amekwenda kwa sababu ya kufanya biashara atakwenda atafanya biashara yake atafanya na atapata kile alichokikusudia lakini thawabu hamna hana thawabu huyo hana thawabu na asema hapa wa inkarat ila maasiya na ikiwa amekwenda kwa sababu ya maasiya falihi iqafalihi atapata adhabu kwa sababu amekwenda kwa sababu ya maasi kwa hivyo hapa tumeona kwamba ina sababu ina ina sababu tatu Ima mtu aka kwenda Madina kwa ajili ya kwa yaani kwa ajili ya Mwenyezi na, na kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi kwa kusoma basi huyu atapata hilo na atapata thawabu wa pili ni yule amekwenda kwa sababu katika sababu za kidunia atapata hiyo na Mtume sallallahu alaihi atapata atapata kile na Mtume Muhammad so hata hakutaja ni jambo gani kwa kuonyesha kwamba ni jambo la chini sana ni jambo la kudharaulika huyo ametafuta kitu cha kuisha dunia ametafuta kitu kuisha aya basi atapata hicho na ikiwa atakwenda kwa sababu ya maasi sababu ya tatu ikiwa atakwenda kwa sababu ya maasi basi atakuwa ni mwenye kupata madhambi na atadhibiwa kwa sababu ya makosa hayo ee Mwenyezi Mungu wa Ta'ala akitaka kumwadhibu atamwadhibu kwa jembo hilo. Wania niyyatu tumayizu alibadaa lil'ada. Na niyya miongoni mwa kazi zake ni kutafautisha ibada na ada. Kwa mfano wakati ambao umetoka kwa mfano shambani. Wataka kutawadha kwa sababu ya kuswali na pia wataka kujisafisha. Viungo vile vile vya udhu Nivyo ambavyo kwamba unavisafisha ukiwa una ukora uchafu ikiwa huku taka kuoga umetaka kupunguza uchafu utaosha miguu utaosha uso wako na mikono yako viungo vile vile vya udhu ni kitu gani ambacho kwamba kitakuwa tofauti ni kwamba mimi hapa nakusudia ibada kwa hivyo natawaza kwa ajili ya ibada kwa taratibu fulani na nia ndiyo ambayo kwamba inakuongoza katika hilo lakini pale ambayo kwamba utakusudia kwamba ni usafi basi uenda ukaingia kwenye maji bila eh, nidhamu ukaingiza miguu kwenye, kwenye nibesheni pale basi ukaosha maji mengine ya kiregelea lakini ukaosha viungo vile vile ukaosha viungo vile vile kwa hivo, nia inatofautisha baina ibada na ada na mfano huu ambao kwamba nimetoa ni mfano ambao kwamba sana uko tofauti uko mbali mbali lakini al aham şey ni kwamba nia inatofautisha ada na ibada ada ni mambo yetu ya kawaida maisha yetu ya kawaida namna tunavyoishi na ibada e, kwa mfano kuoga kuoga waweza kuoga kama kuoga kwa Joshua kwa sababu ya kuoga kwa ajili ya janaba janaba ni, ni jambo ambalo linalazimisha mtu aoge mwili mzima maji ingie katika kila sehemu kwa namna maalumu bila kutumia sabuni sawa lakini pia mtu aweza kwenda kuoga kwa sababu ya kutafuta tabarud kutafuta ubaridi aka akafungua shawa aka hakikisha ametota mwili mzima maji mumingie mwili mzima ikawa kuoga huku na kule kwa, kwa kuoga janaba kumefanana kabisa huku kumefanana na huku lakini nini inatofautiana ni nia sawa kwa hivyo inatofautisha ada na ibada pia vila vile vile wal ibadati ibada na inatofautisha ina, ina, pia ibada na ibada nyingine. Ibada na ibada nyingine ni kama vipi ukija ukiswali rak'a mbili hapa? Iyo rak'a mbili nia yako ndio inatofautisha. Je, unaswali qablia ya swala ama unaswali rak'a za alfajiri ama unaswali rak'a mbili za udhu? Nia yako ndio ambayo kwamba inatofautisha ibada hii na ibada nyingine. Unafunga sunna siku ya Jumatatu na pia una ya faradhi Una deni ya faradhi ya, ya, ya katika Ramadhani ulikuwa mgonjwa labda ukufunga masiku ukawa unafunga siku ya Jumatatu sasa nia ndio it determine ndio ita kwamba wewe wafunga kulipa ile siku ya Ramadhani ama unafunga kwa sababu ya nini kwa sababu ya kufunga e Jumatatu na nia kazi yake ni kama hivyo tulivyoelezea kwamba inatafutisha ibada na ibada na ada na ada pia vile vile na ada na ibada pia vile vile kazi kubwa ambayo ndio asili ni kufanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yani ikhlas ni ikhlas katika matendo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yake na hili ndilo lengo la juu ndilo lengo kubwa ambalo limeelezewa katika tauhid ambayo tutekana tushike na tushke nao sana sana sana na faida tunazopata katika hadithi hii tukimalizia ni kuwa faida ya kwanza ni kuwa matendo yote yanazungukia eh, katika nia kukubaliwa au kuharibika ukamilifu au upungufu na kuwa ibada hiyo ni taa au ni maasia inategemea nia yako basi atakayokusudia kusudia ni, na, na, na, ibada yake atakayokusudia katika ibada yake au katika matendo yake ria atapata madhambi hata kama dhahiri matendo yayoonekana ni mazuri na atake kusudia kwa mpano kwa jihadhi kuinua neno la Mwenyezi Mungu na tauhid peke yake kawa hiyo ndiyo lengo lake atapata thawabu yake kamili na atakayokusudia kwamba anataka kuinua neno la Mwenyezi Mungu lakini pia anataka na ganima lengo lake anataka utajiri pia apate ganima thawabu yake itapungua na yule ambekomba takusudia ghanima peke yake huyo hatopata madhambi lakini hatopata thawabu ya mujahid. Kwa hivyo hadithi hii imewekwa katika kubainisha kila matendo ambayo komba tunaofanya ikiwa ni taa katika sura ya dhahiri au ni maasia. Kwa hivyo inaاختilafiana kwa nia. Faida ya pili tunayopata katika hadithi hii ni kuwa nia ni sharti ya msingi katika kila matendo lakini bila ghuluw fi istihdariha yifsidu alal ibadatahu. Bila kupita mipaka katika kuihudhurisha. Kuna watu ambao akisimama kusali, lazima aseme nawaitu salat az-zuhri kadha wa kadha. Hii ni kupita mipaka. Kule kutoka kwako kwa nyumbani kwa kuja kwa msikitini ni nia tosha. Ni nia tosha. Kwa hivyo sehemu yake ni moyo na kuitamka ni bid'a. Kuitamka ni bid'a. Kwa hivyo mtu atakiwa tu mujarrad eh, fa in mujarrad qasd al-amal yakunu niyatan lahu biduni wa kwa hivyo kule kuwa tu umetoka kwa sababu ya ibada fulani hiyo ni nia yake na ya inatosha bila kujikalifisha kwamba lazima utamke ikiwa huku hukutamka unavunja ibada ile ni, ni tatizo unajipatia wala haipo kwamba na ndio sababu faida ya tatu wakataja, ana nia hal halu halqab wa talafu bihi bi daa nia same yake ni moyoni na kuiitamka ni bid'ah ni uzushi hakupatia mtume wake kufanya wala msahaba zake Jambo la nne ujubu alhadhar min arriya ni ulazima hadithi hii yatuonyesha ulazima wa kujihadhari na riaa yani ku, ku, ku, na kutaka kusikikana na na ni kutaka kuelezea watu ma ibada zako na wal amal li na kufanya ibada kwa ajili ya, ya dunia Maadamu anna shay'an min dhalika yufsidu ibada kwa sababu chochote katika hayo inaribu ibada faida nyingine ni kwamba ni lazima ujubu al-i'tina bi'amali al-qulubi lazima sazote uwe ni mlinzi wa moyo wako oeso zote unaangalia pale unapofanya ibada uchunguze kwa nini nafanya ibada hii kwa hivyo mtu atakiwa awe na umuhimu wa matendo ya moyo wake moyo wake umekusudia nini katika kitendo kile anachokitenda pia vile vile e, e, faida ya sita ambayo ni ya mwisho e, ni kuwa hijra kutoka katika biladi ya shiriki ila bilaadi, mpaka katika biladi lislam, ni katika ibada bora bora ni ibada kubwa kubwa ndio sababu mtume akapigia mfano na kama nilivyotaja kwamba hiyo ni mfano mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka maka kwenda madina kwa ajili ya Mwenyezi lakini pia swali kwa ajili ya Mwenyezi na atakayefanya chochote kwa ajili ya atapata hiyo atakayefanya chake akafanya ibada hiyo kwa ajili nyingine pia itakuwa mfano huu unaingia ndani yake ametaja Ibnurajab Rajab tukimalizia anna al allahi ala aksar. mtu kutenda ibada kwa asiye kwa mungu iko e sampuli sampuli fataraka yakunu ria'an mahdan. mara nyingine huwa ni ria kikamilifu mtu amekusudia nataka nionekane naenda msikitini mimi lengo langu ni watu wanione na wani wajue kwamba mimi niko pale hadhr ni ko msikitini pale la yuqsadu biha siwa mura'ati al-makhluqin hadha kusudi yasbukhu yankana li tahsil ili apate lengo la kidunia wa hadha la yakadu yasdur an mu'minin na haipatikani kwa mu'min mu'min anaymu'min munyezimgu hatta kama ni dhaifu iman hawezi kufika daraja ya kwamba atoke huko kwa ajili ya kuja kuonyesha na ibada yake tu hilo ndilo lengo Kika, mia mia Hanna lengo lingine e yaani kuja kuonyeshana tu Mu'min hawi hafikii daraja hili wala shaka fi annahu yuhbitu alamal wa anna sahibahu yastahiqqu almaqta min na hilo linavunja hakuna shaka kwamba matendo hayo alofanya ikiwa swala hiyo ni ibada gani hamna limevunjika lote hapati thawabu katika hilo na kwamba mwenye kufanya hivyo anastahili adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu hasira na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu wataratani kunyakuwa amal lillahi wa yushariku huria na wakati mwingine wa matendo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lakini ria inaingia ndani yake ria inakuja kuja ria ndani yake anasema fa in sharakahu min aslihi fa in an-nusus tadullu ala butlan ikishiriki ikiwania itakuwa ilianza tangu mwanzo kwa mfano asli vipi ya yani kwamba msukumo wake kutoka nyumbani ilikuwa konilia alipofika msikitini ikawa anashangaanika mara anakuwa na ikhlasi mara lakini ria ndio iko na nguvu ndiyo asli basi hiyo pia dalili zinaonyesha kwamba ni batil hiyo wa inkana kana aslu al lillah, lakini kiwa asli ni kwa ajili ya munyezungu alitoka kwa ajili ya munyezungu amekusudia munyezungu kisha ria ikaja katikati ya ibada na akawa wadafa'uhu wadafa'uhu sahibu na akawa anapigana nayo fa inna dhalika la yadhurru bi ghairi khilaf na hiyo basi itakuwa haimdhurru na ndio sababu ikatajwa katika sehemu nyingine kwamba huyu atakuwa yuko katika jihad katika ibada na jihad وكسبه غني انا بيجana مع شيطان رياء ينكوja و اصل نيا yake ni ibada sasa anapigana وقد اختلف العلماء من السلف في, في الاسترسالي في الرياء الطارئ ومختلفيانا ونزوني ketika kuendeleza kuibembeleza ile ria I, imekuja wewe umekuja kwa ajili ya Mwenyezi kisha ile ika katikati kama alivyo moja katika wanazuoni hakuna kitu hatari kama nia hakuna kitu nilichopigana nayo kama nia Kusobabu, kwa nini sababu umeanza kwa ajili ya mfano wanasoma Qur'ani ukaskia mtu anakuja na wewe shetani amekupambia kwamba ukaona Nina sauti nzuri sana kwa hivyo huyu anakuja wacha asikie sauti yangu nzuri hapo yule atakapoingia ikawa umeshagurika na hilo tayari riya imeingia hapo Riaa imeingia sasa tatizo ni kuwa iwapo utaifukuza basi utapata utakuwa uko katika jihadi na uko katika ibada lakini ikiwa utaipampa utaibembeleza ukawa unaambatana nayo unaisaidia unaipa nguvu hapo nilipokuwa wamekuwa wenye kuona kuwa ikhtilafi hal yuhbithu al-amal je itapoteza matendo hayo yataanguka au la yadhurru failahu ama yule mwenye kufanya hadhuriki na yenye nguvu kwamba hiyo ni batil ikiwa nia itakuwa ina yani, utaambatanisha uta e, ria na ibada ikawa ni nusu nusu 50 50 basi hakuna shaka kwamba uh, a dhahir kisaona katika ulamaa wa tauhid ni kwamba hiyo zaidi telemea katika kutokubaliwa katika hadithi ninayohitaji mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu ni mkwasi hataki ibada ya kushirikishwa insha Taala tutakomea hapo e na e katika kila wiki tunendelea ni hadithi chache lakini muhimu katika mambo yetu ya ibadati insha Allah Taala nafikiri tutakomea hapo e, sitarajii kwamba kuna maswali labda sasa kumearafu insha Allah Taala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta atubu ilayk